اباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابغض الناس إلى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنه الجاهليه wa muttalibu dami mriin wa dami mriin muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damahu rawahu al tutasoma kwanza hadithi hizo mbili sasa tusome tena kwa pamoja matini hii wa al عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قال ومن يابا قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابا وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنه الجاهليه wa muttalibu dami mriin muslimin bighairi haqqin liyhari qadamahu rawahu al-bukhari al naam ndugu zangu hadithi hizi mbili tulizozisoma ni shahahidi nikisema shahahidi maana ni vielelezo ni dalili ni ushahidi wa mlango wa pili ambao tumeuanza huko nyuma ukielezea uwajibu na ulazima wa kuingia ndani ya Uislamu Tumesoma dalili katika Qur'an na darsa ya mwisho tulisoma dalili moja katika sunna hadithi ya mama Aisha Allahu anha ambayo ina riwaya mbili tulimalizia na riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun kwamba mwenye kufanya amali yoyote akikusudia kujikurubisha nayo kwa Allah lakini amri hiyo haina maelekezo ya mtume hiyo atarejeshewa mwenyewe kwa maana haina malipo na Allah Haitambui sasa dalili ya tatu katika hadithi ambayo ndiyo tunaanza darasa yetu ya leo qala rahimahullahu taala anasema mtunzi wa kitabu Allah Mrehemu walil bukhari na amepokea imamu bukhari katika sahihi yake yani sahihi al bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu kutoka kwa abi huraira راضي ذا الله زمنديه قال اامسما ابو هريره انا اسملي ابو هريره يا kwamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اامسما متومه الله صلاه وسلام زمنديه يا kwamba كل امتي يدخلون الجنه Kulu ummati ummati wangu wote yadkhuluna aljannata wataingia peponi illa man aba isipokuwa yule atakaye kataa mwenyewe qalu wakasema akina nani maswahaba ridwanullahi alayhim kwa sababu mtume anawasimulia Aliposema maneno yale yakawastua na kuwashangaza wakasema waman ya abaa. Na ni nani huyo atakaye kataa kuingia peponi Maneno yanashangaza umati wangu wote wataingia peponi ila atakaye kataa Wakauliza ni nani huyo atakaye kataa Qal Mtume sallallahu alaihi akasema Akiwajibu man ataani dakhala aljannata atakae huyo ataingia peponi atakae huyo ataingia peponi Waman man asani faqad aba na atakae niasi huyo ndio aliyekataa kuingia peponi Hii ndiyo tarjama ya hadithi Lakini hadithi hii Natamani tuyelewe kwa maana yake pana. Ukiasikia haya maneno kwa muhtasari wake huu umati wangu wote wataingia peponi ila atakaye kataa. Nani atakataa atakayenitee huyo ndio amekubali kuingia peponi atakayeniasi amekataa. Ukiishia tu hivyo unaweza usielewe undani. Maana hasa ya ndani ya hadithi hii. Sasa tujaribu kutazama maneno kwa undani wanawazuoni wameifafanua vipi hadithi hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Haya maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم bado yanaendelea kuthibitisha jambo kubwa. Katika hadithi hii Mtume صلى الله عليه وسلم anaudhibitishia umma ya kwamba Haitowezekana kuingia peponi ila kupitia kumtii mtume. Haiwezekani mtu kuingia peponi ila kupitia tawaa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mafuhumu mukhalafa ya hadithi annahu man lam yut'i ar-rasula lan yadkhul al-jannah. ni kinyume chake na haya maneno kwamba yeyote ambaye hakumtii mtume hataoingia peponi na ziko adilla nyingi ndani ya kitabu cha Allah ziko adilla nyingi katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo kull ummati yadkhuluna aljanna umma wangu wote wataingia peponi ila man aba ila atakaye kataa maana atakaye kataa hataoingia peponi Masahaba wakataka kumjua kama ambavyo na sisi pia tunatamani kujua nani huyo ambaye hato ingia peponi kwa sababu amekataa mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo atakaye mtii Mtume sallallahu alayhi wasallam na akalazimiana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na natamani ninaposema sunna nieleweke kwa maana pana sio baadhi ya sunna za muonekano na haya maneno hupenda mi kuyarudia tukisema sunna za mtume tunamaanisha mwenendo mzima wa maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumfuata mtume kuanzia aqida yake lakini kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibadat kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika akhlaqi kumfuata mtume sallama katika muamalat bil maana shamil kwa maana iliyokuwa pana sio kuchagua kama tunavyochagua hivi sasa baadhi tu ya mambo kwamba mimi haya ninayaweza Biuslubin au bi ibaratin kwamba tukachagua baadhi ya sunna nyepesi nyepesi ndiyo tukashikamana nazo kwamba ndio tumefuata mtume au tumemtii mtume sunna nyepesi ni kama zipi ambazo hazina gharama au kama gharama ipo ni ndogo na kila mmoja anaiweza kufuga ndevu kuna gharama kubwa sana au inamdhuru mdhuru mtu chochote hai mdhuru chochote kupunguza nguo buku tubu kumbili pale kwa fundi tayari umetekeleza sunna <laughs> kuna sunna zile ambazo Allah kam nazo mtume sallallahu alaihi wasallam Sawa Tabia wa innaka la'ala khuluqin adhim Kuko wapi kuzinusuru sunna za mtume upande wa tabia njema Kwetu sisi tunaojiita watu wa sunna Je tabia zetu ni njema Hizo ndio sunna ambazo mtu apupie kuzinusuru njoo katika muamalat kwa maana yake pana muamala baina yako wewe na familia yako mtume sallallahu wa wasallam nyumbani kwake kama anavyomweleza mama Aisha allahu anha alipoulizwa kaifa kana yakunu sallallahu alayhi wasallam fi baitihi akasema kana yakunu fi mihnati ahlihi alikuwa mtume sallallahu alayhi nyumbani kwake anafanya kazi ya kuwasaidia watu wa nyumbani kwake. Mimi na we, kazi za nyumbani tunafanya. Zile ambazo haziondoe ile rujula yako, maana tunazungukizungumza kazi za nyumbani, ziko ambazo kumsaidia mwenzio, kuwasaidia watu wa nyumbani kwako, hazitokotoa katika ile shahsia yako kwamba we ni baba au ni mwanaume nyumbani. Lakini haya mambo ndio yanaleta mapenzi ndani ya nyumba zetu. Kwa sababu ni sababu. Jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha, wa bughli man asa'a ilaiha. Allah meziumba nyoyo katika tabia ya kumpenda anayezifanyia vizuri na kumchukia anayezifanyia vibaya. Haya ni maumbile na kila mmoja anayaona kwenye nafsi yake mtu akikufanyia mambo mazuri unampenda akikufanyia mabaya unamchukia ni maumbile sasa kama kuna watu ambao tunatakiwa tutengeneze upendo ni watu wetu katika familia zetu ili ukirudi upumzike nyumba nyingi hazina upendo hazina furaha eh? uko kupumzika hasa kuna kukusudiwa hakupo kumepotea ziko sababu katika jumla ya sababu ni pamoja na vitu kama hivi havipo miamala baina yetu Njoo sasa huku duniani tunakotafuta rizki sasa inakaribia kupata riziki halali kuwa ni kitu adhimu kwa nini kwa sababu tumesombwa sote na hii dunia sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema man ataa'ani dakhala aljanna maana haya ukitaka kuyaelewa kwa upana wake ni kwamba la yumkinu li ahadin an yadkhala aljanna ila bi ta'ati wa sallam haiwezekani kwa mtu yote kuingia peponi ila kwa kumtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kwamba mtu kama hakumtii mtume hawezi kuingia peponi na hii toaa ya kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam ni amrun rabbaniyu ni amri ya Allah jalla wa ala Hakusimama akatangaza mtume akasema nitiini mimi Allah ndiyo katuagiza sisi waumini kumtii mtume kwa hiyo kumtii mtume ni kutekeleza agizo la nani la Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla wa ala tuingie katika manake mlango tunaozungumzia babu wajibu dukhuli fi alislam sio mlango ambao Sheikh alislam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ametaja mlango huu kisha akataja adilla nyingi miongoni mwa dalili alizozitaja katika uwajibu wa kuingia katika uislamu Allah jalla wa ala anatuwambia na katika surati al-Baqarah mbili ya nane, Allah Jalla Wala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah odkhulu fi silmi kafatan ingieni katika sheria za Allah zote pasina kubagua katika jumla ya sheria za Allah ametuagiza tumtii mtume Kwa hiyo hajaingia katika Uislamu yule ambaye hajamtii mtume swalla sallam hajaingia na kwa sababu hiyo hawezi kuingia peponi kama hana sahihi kwa mtume swalla allah alayhi wasallam hadithi hii inafidisha kama tulivyotangulia kusema kwamba mwenye kumtii mtume swalla allah alayhi wasallama huyo ndiye kaahidiwa pepo kull ummati yadkhuluna aljannata illa man aba lakini hadithi hii imebeba ta'dhim tu'ati rrasuli rasul wa sallama kuadhimisha jambo la kumti mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Wanawazuoni wa kiislam wametaja katika vitabu vyao kwamba amri ya Allah, ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja ndani ya Qur'ani zaidi ya thelathini 30. Subhanallah. Ilikuwa inatosha tu mara moja Allah akatuambia sisi kusu kumtii mtume, sio? Mtifu katika hali ya kawaida agizo moja si mtosha tu kutekeleza. Lakini unaonaje likikaririka? Linatajwa, linatajwa tena, linatajwa tena inafidisha nini kule kukaririwa agizo moja na wanaoambiwa wana sifa ya kuwa ni waumini alafu inarudiwa tena hapa ametuagiza tumtii. katika aya nyingine akataja kwa usulubu mwingine lakini ndani yake ametaja kumti katika aya nyingine akaagiza toa hiyo hiyo lakini kwa namna nyingine unadhani tunajifunza nini umuhimu wa jambo hili la kumti mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sasa wanasema جاء في القران الامر بطاعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في أكثر من ثلاثين موضعا. كني ما انه زائد يا 30 منان القران. يوت هيو كنا امر يا صلى الله عليه وسلم ومكتازو يا خالف متوم. صلى الله عليه وسلم. مثال katika surati nnisa aya ya Allah Jalla wa Ala anatwambia Mayuti'ir rasula faqad ata'a Allah Yule atakemti mtume mu salama huyo bila shaka kwa hakika amemtii Allah kwa hiyo Allah amefungamanisha twaa yake kwa kwa ya mtume sallallahu alayhi lakini natamani tuelewe neno twaa kwa maana yake pana. Twaa maana yake mtu akiambiwa fulani huwa ni mtiifu. Maana yake nini? Anafata maelekezo anayopewa, anaacha makatazo anayokatazwa. Ndio anaambiwa huyu ni mtiifu. Maana yake haendi kinyume na yule anayemuamrisha au anayemuongoza. Huyo ndo anaitwa mtiifu. Sasa ukielewa toaa kwa maana hiyo kisha kila mmoja arudi katika nafsi yake ajipime toaa yake ikoje kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika surati An-Nur aya ya 56 Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa atiiu ar la'allakum turhamun wa atiiu ar-rasula imekuja ni amri mubashir alafu akataju wa mafawulu bi wa atiiu ar-rasula mtiini huyu mtume na amekuja ni maarifa kwa sababu anehitajwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anajulikana akataju huko nyuma wa atiiu ar mtiini mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun ili mpate kurehemewa na Allah katika aya hii Allah amezifungamanaisha rehma zake kwetu na nini na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam Mafuhumu khalafa hakuna rehma biduni ya toa ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia eneo lingine katika surati an-nur hiyo hiyo aya ya 63 Allah jalla wa ala anasema hapa sasa aya niliyotangulia kuisoma imetoa agizo. Aya hii inayofuata imetaja makemeo ya kwenda kinyume na hilo agizo. Kwa hiyo inaingia mle mle kwenye agizo la, la utifu kwa Mtume za salamu. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an fitna au yusibahum adhabun alim falyahdhar wachku tahadhari alladhina yukhalifuna an amrihi walaw anuzhalifu amri zake leo hii manake tunasoma tuelewe ndugu zangu na tubadilike ndiyo faida ya kusoma amri za mtume unazozijua wewe ni ngapi ambazo umeziacha maksudi au ukaambiwa pengine ukafanya jeuri au ukaambiwa ukajibu kejeli haya mambo ndugu zangu tunaweza kuyaona ni mepesi mepesi wa tahsabuna wa huwa inda Allahi azim ho tunasema niwe kusema jambo kama umeshindwa kulifanya alal aqali basi usilikejeli lakini kuna watu wanabeba yote mawili hafanyi na kuwakejeli wenye kufanya tena yani kwa kubeba dhima mara mbili kwa hiyo allah katika kutuelekeza kumtii mtume akatutahadharisha na kukhalifu maamrisho yake falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi wachukue tahadhari wale ana uzhalifu amri zake an tusibahum fitnah ai idha khalafu amra rasulihim yushaku an tusibahum fitnah amri za mtume yani wanakaribia inatarajiwa wafikiwe na nini na fitna na hii fitna imefasiriwa na wachuoni wakasema mambo makubwa moja fitna imma ni kule moyo wako kupigwa chapa muhuri ukawa wewe umepotea daima waliaadhu billahi ni adhabu mbaya sana yani ikafika wakati wewe aya ikisomwa wala haikuathiri chochote maneno ya mtume akisema ya unaweza kiona kama ni mtu tu yoyote yani moyo umekuwa kama jiwe thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kalhijara au ashaddu qaswa kuna watu waliaadhu billah yani maneno ya Allah naayachukulia kama maneno ya mtu tu mwingine yoyote Ile sifa aliyoitaja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ya waumini pale wanaposomewa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba nyoyo zao zinaogopa ngozi zao zinasisimkwa wanakuwa na hofu kwa kweli inatuondoka inatuondoka na kila mmoja ala nafsihi basira inama almu'minuna Iza zikira Allah wajlat kulubuhum wa tuliyat imana Hizi ndiyo sifa za waumini ambazo Allah Jalla wa Ala amezitaja lakini e, la nuammim yani hatuwezi kusema kwamba watu hawako hivyo lakini kila mmoja anaijua nafsi yake mimi mwenyewe ninayezungumza najiua nafsi yangu katika hayo lakini yatakikana, tubadilike ndiyo faida ya kusoma Kwa hiyo antusibahum fitna. Miongoni mwa mufasiri walizozitaja mufasirun wametaja mambo mawili Fitna hapa imma itakayowatokea aliyoitaja Allah ni kwamba ni kupigwa muhuri katika moyo wake mtu akawa ameangamia moja kwa moja ni fitna ya kwanza hiyo Yaani ni matokeo ya kukhalifu maagizo ya mtume kwamba linaweza likamkuta mtu hilo au jengine inawezekana kwamba ni kuuawa hapa duniani akafa mtu ni kafiri ni matokeo ya mtu kukhalifu amri za mtume sallallahu alaihi lakini jambo la pili Allah amelitaja au yusiba ma'dhabun alim wa hadha fil akhirah au ikawapata adhabu iumizayo huko akhera hali zote mbili hizi ni matokeo ya kuhalifu amri ya mtume sws na tunapopewa matokeo mabaya kukhalifu amri ya mtume kinyume chake ni nini tunaagizwa kutokumkhalifu ili asitukute haya matokeo mabaya kwa hiyo moja kwa moja aya hii inaingia dhimnan katika kuamrishwa kumtii nani mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam meleza wanawachuoni kwamba e, hii amri ya kumti mtume sallallahu alayhi kama nilivotanguliza kusema imekuja ndani ya Qur'ani zaidi ya maeneo thalathini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aliandika kitabu akakiita Kitabu Taa'ati Ar-Rasuli sallallahu alayhi wasallam lakini wanasema al kwamba hadhal kitabu mafqudun kitabu hiki hakipo katika maktaba za Kiislamu isipokuwa imebakia muqtatwafatin baadhi ya maneno yaliyochukuliwa katika kile kitabu miongoni mwa maneno hayo yameandikwa katika watu walioandika ni uh, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kinaitwa al-fawaid cha Imam Ibn Al-Qayyim amenukuu baadhi ya maneno ambayo yametoka katika kitabu cha imamu Ahmad ibn Hanbal katika tawa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadhalika katika watu ambao wamenukuu hizo katika kitabu Ilamul Muqtin Ar-Rabbil Alamin ni kitabu cha thamani mno. ni kitabu kidogo lakini ni kitabu cha maana mno Kitabu hiki Ilamu almu almu alrabb alalamin ana na watu wenye ujasiri wa kusema katika dini bila ya ilmu. at tawqima ni kusaini unapozungumza jambo katika dini kana kwamba we umesaini kwamba hivi ndivyo Allah anavotaka Fakaifa ikiwa sivyo anavotaka lakini leo hii utashangaa Yaani kila mmoja anaweza akasimama akasema. Na maneno yake yakachukuliwa na watu wakaenda kuyafanyia kazi na mtu haogopi kwa sababu yule aliyeyachukua anayachukua binaan ala kwamba wewe ni ni msomi ni umesema? Na ndio maana Subhanallah katika vitu ambavyo ni hatari ni hizi fatawa ajra'ukum 'ala al-fatwa ajra'ukum 'ala nara. yule ambaye anajikuta ni jasiri zaidi wa kusema hili liko hivi hili liko hivi anasema ni jasiri zaidi katika jahannamu wa la ya kwa hiyo mtu akikwambia sijui usimlazimishe sheh dogo tu hili ili ni swali dogo tu dogo vipi sio dogo ni hatari hapa kupitia mlango huu utawakuta wallahi wana wazuoni wakubwa ambao wamesoma wenye elimu kubwa anaweza akaulizwa jambo dogo sana akasema Allahu aalam kwa sababu anajua athari ya kusema ndio au hapana au liko hivi jais jairu jai, jai, jai, anajua maana yake na wakati mwingine mi nakumbuka webahitika walilahi alhamdu kukaa katika majlis miongoni mwa darsa za Sheikh Fauzan alikuwa akitutembelea pale chuoni alikuwa na kipindi anakuja kututembelea anatufanyia muhadhara anatoa fursa ya kuuliza anaulizwa baadhi ya maswali anasema nahnu lasna ahla lil sisi siyo kazi yetu kutoa fatwa masala hayo waulizeni kibaru ulama eti yeye anasema waulizeni kibaaru ulamaa wanawachuoni wakubwa Sheikh Fauzan. Yaani Waka... yani akili inakuambia mbona hili kama jawabu lake liko hivi. <laughs> Kwa hiyo ni hatari sana masuala ya kielimu. Si mambo mepesi kama tunavyofikiria. Kwa hiyo wanawachuoni Ihtamu eh, bidhalika ay bitaa'ati rasuli sallallahu alayhi wasallam wana wamepupia kama nilivyokuambieni zimekuja dalili nyingi katika Qur'ani zikihimiza swala ila kumtiim mtume sallallahu alayhi na wanachuoni wakaandika vitabu katika anwani hii ya kumtiim mtume sallallahu alayhi kwa nini kwa sababu kulazimiana na hiyo tawa ndio uislamu kulazimiana na toa ya mtume sallallahu alayhi wasallam msingi wa uislamu wa in tuti'uhu tahtadu na mkimtii mtume swalla alayhi mtaongoka kinyume chake Tapotea mkiacha taa kwa hiyo Kulu ummati yadkhuluna aljanna ummati wangu wote wataingia peponi Ila man aba Ispokuwa yule atakayekataa qalu wa man Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad Hadithi hii pia ina masuala mengine muhimu Tunaposema umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akina nani Je ni waislam tu au na makafiri nao wanaingia katika ummati ti Muhammad sallallahu na hadithi hii mtume aliposema ummati wangu wote wataingia peponi ila wale watakaoakataa yule atakayekataa alimaanisha na makafiri au alikusudia waislam tu masala haya wameeleza wanawachuoni wakasema itlaqu kalimatil umma inapotajwa umma Umma wa mtume Muhammad sallallahu unaganyika katika makundi mawili kuna ummatu ijaba na ummatu daawa Ummatu ijaba ni wale ambao wamemuitika mtume sallallahu alaihi wasallam wameifuata daawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu waamini alladhina istajabu lillahi wa rasul Walio muitika Allah na mtume wake Hii umma ummatu ijaba امته دعوه نيالئم باو لا يذلون على الكفر ambao تنوجب هو كولينانيا نكو دينيا حق قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا, إلا الله ولا نشرك به شيئا wala yatakadha baaduna baadana arbaba min duni llah alaya dawa hii naweza kuthubutu kusema zama hizi kwa sisi ambao tunajinasibu na dawa eneo hili tumeliacha sije yeye mnaonaje kazi ya kuwaita wasiokuwa waislamu kuja katika uislamu na kama inafanyika ni kwa namna ndogo sana na wakati mwingine nje ya misingi sahihi sehemu kubwa ya dawa tunayoifanya tunalinganiana sisi kwa sisi ambao tushakubali isipokuwa tunapeana misingi lakini pia inasikitisha kuona kwamba nguvu kubwa inatumika kama mnavyofahamu umma sasa hivi ulivyo mapande mapande ha? Tumeparaganyika paraganyika kila hizbi farihun kila kundi wanasema sisi ndio wenyewe kila kundi sisi ndio wenyewe sawa inawezekana lakini hili agizo tumeliweka wapi wakati mwingine mnaona hali tuliyonayo inawachanganya hata wale ambao hawajaingia kwenye Uislamu na haya kwa ushahidi. Mimi binafsi nimewahi kuulizwa na mtu si Muislamu anasema sasa Sheikh kwa mfano mimi nikislimu ni ingie kwenye dhehebu gani? Kwenu nyinyi au Shia au nani awal? Au Akanitajia makundi mengi anayajua. Kwa hiyo yeye akili anamwambia ndani ya Uislamu pia kuna madhehebu kuna makundi. Anasema huku niliko tuna madhehebu kuna dehebu fulani dehebu fulani lakini na mko makundi sasa nikiwa muislam niende kwenye kundi gani tunawachanganya eh? tunajichanganya kwanza sisi Allah tunawachanganya na wale wengine ambao waja wajaiona haki Sasa hadithi hii wanasema mufasiri na ahli alhadith katika kuifasira ni shurahu Washereheshaji wa hadithi hii, mtume aliposema Kulu ummati an al bil umma makusudio ya umma aliyotaja mtume hapa kadi yakunu lmuradu biha ummatu ad inawezekana mtume amekusudia ummatu ad wale ambao tunawajibika kuwaita kwa hiyo wakikusudiwa hao hawa, ambao hawajawa waislam mafhumi ya hadithi itakuwa hivi la yadkhulu al-jannata illa man kana ala al-islam. Hatoingia peponi ila yule atakayekuwa ndani ya nini ya Uislamu. Tukitafsiri kwamba kullu ummati wakaingia na wale maana yake kwa mujibu wa hadithi hii wanaambiwa hatoingia katika janna ila yule ambaye ameupata Uislamu. Maana yake kullu ummati ay kullu ummati alladhina bu'ithtu ilayhim yadkhuluna aljannata ila man aba ndio mafhumu ya hadithi kwamba ummati wangu wote ambao mimi nimetumwa kwao wataingia peponi ila atakaye kataa hawa makafiri mtumwa kutumwa kwao katumwa kwao kwa hiyo hadithi inakuwa Hatoingia peponi ila yule atakayekuwa Muislamu akayafata yale ambayo nimekuja nayo niliyotumwa nayo Ndiyo maana ya hadithi Hii ni mafuhumi ya kwanza Mafuhumi ya pili maana nyingine kullu ummati ai ummatul ijaba waliyomuitika mtume waislamu yadkhulunal aljanna, wataingia katika janna illa man abad khulal janna ila yule atakaye kuingia peponi sawa Ndiyo swali likaja ni nani atakaye man atwaani dakhala al na pia kwa mafumu zote mbili atakaye wale ambao hawajao wa waislam kumti kwao wa mtume ni kukubali kuingia katika uislamu wa na wale ambao wa tayari ni waislam kumti mtume swalla allah ni kulazimiana na mwenendo wake na sheria alizokuja nazo Mtume wa Kwa hiyo hadithi hii ya ummu hata ghairu muslimin. Na ndiyo maana pia kuna masala anayotaja wanachooni wa fiqi. Je, mtu akifa kafiri siku ya kiyama ataulizwa kwa nini kuswali Kwa nini kufunga Au atasema hii kesi mimi hii ni husus kwa muislamu. Ala sahih ataulizwa kuhusu swala kuhusu zaka kuhusu kuhusu zile faraihi zote za uislamu ataulizwa ingawa akizitekeleza hala hali kufrihi haikubaliki kwake kwamba akiwa kafiri akifanya haya hayakubaliki kwa nini kwa sababu sharti kukubaliwa matendo ni uislamu hajawa wa muislamu kwa hiyo kafiri akifunga ramadhani bwa mzima ule ule tunaofanya sisi hana thawabu akiswali akatia udhu nguo zake zina tahara akatawadha kama tunavotawadha akaswali kwa unyenyekevu hakucheza katika swala hana thawabu kwa nini sharti kula kukubaliwa matendo amekosa ambalo ni uislamu kwa hiyo sasa basi kuna swali lingine la msingi nataka tuielewe hadithi hii vizuri Kulu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man ya'ba ya, ya rasula wa qala man atwa'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kwa mujibu wa hadithi kipengele cha mwisho linakuja swali hal man asar rasul sallallahu alayhi wasallam la yadkhul aljanna je atakaye muasi mtume haingii peponi Kwa mujibu wa hadithi anasema ni ti ataingia peponi atakai ni asi amekataa sasa swali je kila atakayemwasi mtume haingii peponi Wanawachuoni wakasema ndam Jawabu ndio atakayemwasi mtume haingii peponi isipokuwa kuingia peponi kuna namna mbili Sikiliza vizuri hapo Kuingia peponi kuna namna ngapi mbili Namna ya kwanza ni kule kuingia Duhulan awwaliyan Yaani ile mtu ametoka kwenye ardhul mahsyari kwenye hesabu mambo yake yote yamemalizika direct anaenda ya wapi peponi hii ni namna moja ya kuingia peponi lakini namna ya pili ya kuingia peponi kuna kuingia peponi baada ya kuadhibiwa akhirul mataf ataingia peponi akianzia jela baada ya kaenda peponi anaambiwa hajaingia peponi kaingia peponi ingawa yamemmsibu ya kumsibu huko mwanzo tuko pamoja kwa hiyo wakasema ahlul ilmi wa manasani faqad aba niasi huyo kakataa kuingia peponi tafsiri zote mbili zinakubalika Kakataa kuingia peponi akachagua mwenyewe aende motoni kwanza kisha baadaye ndo aingie peponi Sawa au itategemea na maasi yenyewe kwa sababu kuna maasi ambayo yanamtoa nje ya na mtoa Uislamu Yakimtoa huyo amekataa kabisa kwamba hakuchagua pepo kuwa ndio mahala pake pakuishi, amechagua akakae mahala pengine waliaud billah Melewa kabisa hiyo Kwa hiyo kuingia peponi kuna namna mbili kuna kuingia mapema na kuna kuingia kwa kuchelewa Kull ummati yadkhuluna aljanna ummati wangu wote wataingia peponi ummatu ijaba wataingia peponi mapema waliyomuitika mtume wakaishi kwa mujibu ya mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam hao wataingia peponi mapema wala yataakhiruna an dukhulha illa man asa la yadkhulul jannata awwalan bal yata'akhkhar ali asi huyo ataingia baadaye atachelewa maneno haya wanawachuoni katika kuyaweka wazi wametaja mifano inawezekana mfano huu usiuelewe vizuri sikiliza mifano hii itatusaidia kuelewa kwa mfano ya urrahim mtu aliyekata udugu wake Sawa wanasema ni haramu kwake pepo mwenye kukata udugu Eh naona kuna watu wameshuka Dugu zangu katika mambo hatari lakini tunachukulia poa ni swala la udugu وكت والدغو بمجيب القران فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارhamكم ذلك الله خير فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارhamكم ارhamكم ثم ماذا اولئك الذين لعنهم الله موجه فصمهم 2 واعمى أبصارهم. Hivi inaweza ikaja jambo la kawaida na adhabu zote hizi zimepangwa namna hii. Lakini maisha yanachukua wakati mwingine unajikuta kama vile wewe na mke wako na watoto wako basi yaani ndio ndio familia yako. Huna habari na ndugu yako kabisa? Na wakati mwingine baadhi ya watu hadahumullah, Allah amempa nafasi anaweza kuwa ni mtu mzuri huko kwenye jamii anasaidia watu wanatajwa vizuri lakini ndugu zake wana hali mbaya mno na hana mpango na kuwasaidia na haoni kama ni tatizo sasa qatiur rahim ana makemeo ya kuto kuipata pepo si maneno yangu mtume wa salaama katika hadith anasema la yadkhulul jannata qati'u rahimin Hata ingia peponi mtu aliyekata udugu wake. Haya. Hadithi hii ukiitazama tunatengeneza swali lile lile, je, huyu aliyekata udugu alikuwa ni muwahidi, ni mtu wa tauhidi. Anatekeleza fara'idh lakini katika jumla ya madhambi alioenda nayo kwa allah ameenda na dhambi ya kukata udugu na maneno ya mtume anasema la yadkhulul jannata qatwi ya urahimin Ndiyo tunarudi kwenye ile maneno ileleza kwamba duhulul janna ala nawain kuingia peponi kuna namna ngapi mbili kuna kuingia yani ile dakika ya mwanzo hisimamu kimemalizika hukumu imemalizika mambo yameisha Watu wanaondoka katika ardhu al moja kwa moja kunaonaelekea peponi. Sasa laya ya jannata inawezekana hili kosa likamchelewesha kuingia. Inaingia katika maana ya hadithi. Hatoingia kwa maana hatoingia mapema. Na inawezekana hatoingia kwa maana hatoingia kabisa. pamoja. Kwa hiyo Uharamu huu kuna at-taharimul wa at-taharimul kuna uharamu wa moja kwa moja milele na kuna uharamu wa muda tunasema Allah amemharamishia pepo mwenye kukata udugu inawezekana ikabeba maana ya kwamba amemharamishia kwamba hatoingia mwanzo lakini baadaye matendo yake yakaja yakambeba kama mnavofahamu hadithu bitaka kwamba atatoka motoni kila aliyesema la ilaha illa allah khalisam min qalbihi hili ndio sharti hii la ilaha illa allah iwe ina ikhlasi ndani yake atatoka motoni wa in asabahu ma asabahu japokuwa yatamsibu ya kumsibu huko mwanzo kwa maana atapata adhabu lakini akhirul mataf atatoka lakini asifikirie mtu na sitamani kuingia baadaye sisi wote tuwe na mpango mkakati wa kuingia mwanzo na inawezekana akhlis aniya akhlis fil ibada usduq Allahi jalla wa ala kuwa mkweli na allah bas na uwe na dhana njema na allah jalla wa ala la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Mdhanie Allah vizuri, jitume, muombe Allah subhanahu wa ta'ala husnul khatimah. Haya ndio tunayotakiwa kufanya. Kwa maelezo haya mafupi kuhusu hadithi nadhani tutakuwa tumeielewa. Yako mengi mengi mengi sana ambayo wameeleza wanachuoni katika kaze kucheresha hadithi hii, lakin Nimeona haya machache yanaweza kufikisha maana ya hadithi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa ya'ba qala man, ya man ata'ani dakhala aljanna Waman 'asani faqad aba Sasa kwa kuwa utaratibu wetu ni kwamba baada ya adhana hatutoongeza kipande kingine chochote itakuwa ni fursa ya maswali yanayo kusudia kuweka sawa ufahamu wa tumia hamsini na tatu. kisha ikaja hadithi ya mamaaisha ni dalili ya nne hii ni dalili ya tano dalili katika nini katika kuthibitisha unwanu albab babu jubu bidkhuli fi alislam